Hedju Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, wa sallam O sharran umuri muhdethatu ha O kulla muhdethatin bidha O kulla bidha të në dhalala O kulla dhalala të në këndar Dëndaruar besintar Allahu subhanu wa ta'ala Ka zbritur një legislacion të plot për njërzimin Ka zbritur libra të që lor Dhe i fundit të të i tyre është Kurani i madhurushën E zbriti Kur'anin të plodhe, plodsoj i fenë islame Me të gjitha ligjet që i duhet njëriut në jetën e ti Në gjithë në momenti dhe gjithë në rastin Që njëriut i zbatojnë ligjet a Allah subhanu at'ala dhe mosket në vojtë të shpik ligjën a koka ti Fëjma jeti jenë në kumminni huda, fëmën të bja hudaja, fë la khufun a lejim vë la hum njëhzenun dhe nësë u vjen njume prej meje u dhëzim, thotë Allah i më dhëruar, kush e ndjekët të u dhëzim, nuk ka frikë për të në të ardhë me në ti, dhe asë shqetsim dhe mërzi, pra të që ka kaluar për të në, në, në dunja. Kush njekë u dhëzimin Allah subhanu ta'ala. Në dërsa, a i personitë cilë nuk i ndjekë liqët Allah subhanu ta'ala, por i këthen shpinën Kur'anit, i këthen shpinën urdrave që ka vendosër Allah huë, ata e prej dënimit i ahiretit, dënimi i xhehenemit në bazë të gjunave që ka bërë. Allahu subhanahu wa ta'ala ka ndar gjunaft në dy lloje dhe ka përmendur këtë gjë në Kur'an. Një i parë janë gjunaftë mëdha, janë gjunaftë mëdha të cilat e dëmtojnë shumë njeriu në imanin e tij dhe Bëhen shka që i të hyjë në gjëhenem nëse nuk përndot dhe nëse nuk e më shironë Allah subhanu wa ta'ala. Gjunafet të më dha janë ato gjunafet të cilat e dëmtojnë drejt për drejt i manin. Ka për e tyre gjunafet të më dha se që shirë ku ose kufri që e nëzjerin njëri nga i mani fare. Dhe ka për e tyre gjunafet të më dha ato cilat janë të më dha, por ato nuk e nëzjerin njëri nga i mani, Por e, e dëmëtojnë e manën e ti dhe bërën shkak që i ty në gjehnem nëse nuk e mëshorë Allahus Hohenë talë Dënohet që nduja ose dënohet në varë ose dënohet ditën e kametit Ose dënohet në gjehnem nëse nuk pastrohet në gjunafet gjatë këtyre së provod në pashme Gjunafet e ndha jenë të urdhra që shkellen urdat Allahu dhe dërguari tij sallallahu alaihi dhe selam janë ato ndalesa të cilat njeriu ja kanë ndaluar Allahu me dhuratë e dërguarit tij sallallahu alaihi dhe tij kryej dhe ai i kryen të cilat kanë një veçoriet veçante prandaj ato quhen gjënafe të mëdha Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an in tajtaniboo kebailamatun hauna anhum nuk nukaththirankum sayiatukum wudkhilukum mudkhalan karima të Allahu me dhuratë nëse ju largoheni nga gjënafet e mëdha që ndalohen Do t'u afshim juve të këqijet tuaj, do gjuënave të vogla, vajël. Nëse largoni me mëllajat, do t'ju fusim ju në një vend të nderuar në xhenet. Ky është premtim prej Allahut subhanahu wa taala që kush largon nga gjënave të mëdha, Allahu i madhuar do t'i afalet ja ti gjënave të vogla dhe do ta fuste në xhenet. Kush është ai që largon nga gjënave të mëdha? Kjo është çështja. Për këtë arsye është domosdoshmë që njeriu njo, të njohë kush janë gjënat e mëdha. Çe të distancohat për hyrën dhe të largohen për hyrën e të pendohet Allahu i Madhëruar nëse ka bërë ndonjë prej tyre ose të disa prej tyre përpara se të vijë momenti për të cilin nuk ka më kthim për një humbsh. Gjithashtu ka thënë Allahu i Madhëruar: Elladhine yatanubuna kaba'ira al-ithm, ata do të silargohen nga gjunaft të madh. Mund të them besimtar të vërtetë. Gjithashtu ka thënë Allahu i Madhëruar: Elladhine yatanubuna kaba'ira al-ithmi wal fawaahish illa lladhina inna rabbaka wasi'un mafir. O da tatë silë largon një gjunaftë të madh, më ngajmorë niteti përveç element ka thënëm na Abbasin gjunaftë të vogla, më largon të madh, por të të vogla domthonish mund bien shumë izë dërmuese njerëzë, promovon që nuk shpotoni një prityre. Të po edhe zoti jot është falës dhe falja e tij është gjë erdhëm, ku drejt gjunaftë të vogla që bën njeriu nëse i largon gat mëllajat. Kto ai te Kur'anore tregojnë që gjunaftë pasa prityrit të disa që quhen të mëdha për cilave do të ruhët njëri u. Gjithashtu ka thëmë profetisë fanë Allah a.s. 5 namazet njëra pas tjetërës dhe gjuma janë gjuma edhe Ramazan e Ramazan pshin gjunaft e vogla pshin gjunaft që janë dërmjet tyre për derëse njëri u largohet nga gjunaft në dha. Nga namaz dhe namaz pshin gjunaft që janë dërmjet tyre nga gjuma janë gjuma pshin gjunaft që janë dërmjet tyre nga Ramazan e Ramazan pshin gjunaft që janë dërmjet tyre Me qi në dorëvot në gjinave të mëdha. Nëse rregodat mëvajat këto vepra të mira bëhen shkak që të fshihen njeriu gjinave të vogla. Dietarët kanë rënë në disa mendime, nuk kanë rënë në përputhje plot të plotë në lidhje me përkuvizjen e gjërave gjinave të mëdha dhe përkuvizjen më i për afërt për gjinave të mëdha, është heqë ka treguar Imam Dhahbiu edhe tjër, të tjerë ka treguar gjinave i madh quhet çdo gjinaf për të cilin është treguar në Kur'an ose në Sunet që për të ka ndëshkim në dynja, siç është për shembull imoraliteti ose vjedhja e mallit. Ose ka për të ndëshkim në hirët, siç është gibeti, kamata, etj. Ka ndëshkim për të treguar për të që mund të kenë ndëshkim në varr, mund të kenë për të ndëshkim ditën e kiametit, mund të kenë për të ndëshkim në mexhem ose mund treguar për të që Allahu e zemëruar për personin për atë personin që e bën atë lloj veprë. Ose treguohet se ai ishi mallkuar, ose ka treguar Allahu ose dërguar ati sallallahu alajhi se ky person që bën këtë dëgjojë është i mallkuar. Atëherë në një prej këtyre gjërave kur bie njeriu ka rënë një prej gjunave të mdhallaj. Pa gjuna vetëm dhajin atë gjunave për cilët janë treguar ndëshkim në dynja ose në ahiret. Ose mallkim, ose zemërimi i Allahut subhanuhu teala për person që e kryen atë gjunave. Kto janë gjunave të mdhallaj? Profetë i sallallahu alai sallam ka thënë nërgoni për 7 shkatërueseve dhe ka tërguë 7 gjunave që i kam konzuru djetarët të mëdha e kam pyru të ibn Abbasin dhe i kam thënë a 7 janë gjunave të mëdha edhe ka thënë ibn Abbasin ato janë më avrë 7 dhitës se sa 7 dhitës ka thënë ibn Abbasin ato janë më pranë 7 dhitës se sa 7 dhitës në më dhënë gjunave të mëdha nuk janë vëtë në 7 dhitës por ato janë shumë mund në brinë 7, dhjetës, më shumë 7 Po profeti sallallahu alaihi wasallam këtu ka treguar gjunafat më të rënda ose nga gjunafat më të rënda janë ato shtata të cilat përmenden në hadith, mirëpërpyetës ti bësh shokoladë subhanallahu teala. Këto janë gjunafat e, të e madha për kuvizimin e tyre që kanë treguar dietarët për to. Gjunavet e madha nuk janë të gjitha në një nivel. Ka përpyetje që janë më të rënda dhe ka përpyetje që janë të rënda por më pak të rënda se të parat. Për shembull shirku ti bësh shokoladë subhanallahu teala është gjunafi më i rëndë, nuk ka mbi të gjunaf. Mbi po të gjunave mund të jetë vetëm poqe të flasësh për Allahun atë që nuk e di. Sepse origjina e xhirkut prej se ka ardhur, prej të folës për Allahun atë që nuk e di. Domodin të flasësh fena Allahu pa dije. Kjo mund të konzorohet më iron se xhirku ose i barabart me xhirkun sepse prej këtu ka buruar xhirku. Kështu që xhirku është një gjunave më të madhe. Pastaj vijnë gjunave të tjera me radhë në bazë të Peshës e rëndë dhe, dhe vlerës si kanë, do më thënë, e, ato vetë, do më thënë dhe gjunafit madhë që mbarë një riu në, në, në se kryë një për i të re. Dhe të jenë të shënurë atë kë Allahu subhanu wa ta'ala, një më një. Gjunafit më i madhë, thashë në mënyrë, do më thënë, absoluta, shirku, t'i bërë shokë Allahu subhanu wa ta'ala. Dhe ne për qështën e shirkut t'i bërë shokë Allahu, më do kemi folu në shumë, shumë hëtbë. Edhe kemi treguar detajet e tauhidit që shekundet e shirkut dhe kemi drejtuar treguar detajet e shirkut se çdo thotë i boshot Allahut. Ku është ky domethënë gjynah i madh, në të cilin ndjen ju nga feja dhe ku nuk ndjen nga feja ka detaj që kemi treguar një pjesë tjetër në hutbë, që ti di besimtari, ti mësoj ato që të sqotoj për ti. Shkurtimisht do t'rregojm disa argumente fetare që tregojnë se sa i rëndë është shirkut. Qofot Allahu subhanahu wa taala inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Allahu nuk e falë të i bëdë ati shokë dhe falë Përveç kësa e që falë të dëshiroj Allahu subhanu e ta nuk e falë shirë Kënë se pëse shirë kërë është një padritsi e kuluar Në cilë nuk ka asë një loj nëzitje Nga natyre njërzore është padritsi e kuluar Allahu subhanu e ta në e kryon njërë ju A i shkon e adronë t'i këtjetër Allahu i madhruar e furri zonë të A i shkon e falen dronë t'i këtjetër Allahu i madhruar Në emër jo, të Allahut subhanuhu teala. Prandaj kjo është padrejtësi dhe Allahu më thua ka thënë inna shirke la un mudhim, shirku është padrejtësi e madhe. Barazosh krijesën me krijuesin. Barazosh atë që nuk ka në dorën vetën e tij me atë që ka në dorë çdo gjë. Ti kërkosh atë që nuk posudon vetën e vet, atë jote që se posudon askush përveç Allahut subhanuhu teala. Kjo është më e vërtetë padrejtësi e vërtetë, prandaj Allahu më thua ka thënë inna humaysh billah, aishi mashat Allah. Fëkada harram Allahu alenjë ilgjenne Allahu e ka bërë haramat i gjenitin O ma u ahun nar dhe vëndit i zi si arejt Profeti sënë Allahu e al sëllem U ka thënë shokve ti A e dini se kushen gjunafën më të më dha Ose u ka thënë A do të regojë për gjunafën më dha Thampojte u e allot tha I pari është Ti bërshokë Allah subhanu e ta'ala I dyti gjunafën nga gjunafën më dha është është Padrejtësia në e prinderve ose mos iapsh hakun prindërave ose mos u bindesh prindrave, Allahun e narujt. Edhe e treta ishte u ishte mbështetur profetit sallallahu alajhi wasallam dhe qëndroi ulur pa mbështetur dhe tha, është dëshmia e Rreme. Edhe e përsëriti ai shumë sa sa sahabët po thoshin, shpresojmë që të ndaloj. Dhe ai shumë e ka përmendur këtë fjalë dëshmia e Rremë. Dëshmia e Rremë sepse me dëshminë e Rremë ha pasuri njerëzve. Me dëshminë e Rremë vriten njerëz. Po dalli dëshmitar dëshmon që Filani ka vrar Filanin, padrejtisht ai vritet në linjën Islam. e Islamit. Dhe kjo padresi bëd, pra është padresia më e madhe që bëhet, momentu të një fjalë goje vritën njerëz. Por ai dëshmia Allahu mësh me gjëna më të rënda tek Allahu i subranita. Kjo është përse me këtë shirku dhe shirku është gjunafi i parë dhe më i rëndë nga gjuna e më të rënda në Islam. Ëh, dhe për këtë kemi folur shumë në shumë në shumë hutbe. Gjunafi tjetër është vrasja. Vrasja gjithashtu është një, një gjunaftë më valla në gjuna e rënda ajsa profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë një gjëje e parë e cila do të gjykohet mes njerëzve ditën e Kiametit është gjaku kjo tregon që derdhja e gjakut të cilën e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala nuk lejohet vetërisht edhe një person i cili derdh gjakun haram ai ka ngushtuar mëshirën e Allahut subhanahu wa taala dhe mëshira e Allahut është shumë e gjerë mëshira e Allahut është shumë e gjerë por derisa njeriu nuk nuk cënon gjakun te cili nuk i lejohet ta cënojnë. Momenti që i cënon dhe e vret një njerëzi padrejtisht, atëherë mëshira e Allahut ngushtohet për të njerin. Prandaj dhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë, vazdon njeriu te jetë ne gjersin e festit. Domethënë është një gjë, bëni gabim kur mohon Allah, derisa të vrasni një person ose të verdhni gjakun që ka haram. Në këtë moment, ora deri gjakun ka haram te u shol mëshira e Allahut që tregon sa e rëndësishme vrasja. I thejtu Allah subhanahu wa taala ka thënë: "Walladhina la yad'unona ma'a Allahi ilahan akhar, wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun. Wa man yaf'al dhalika yulqa fao." Futallohim adhuru atë të cilin nuk lusin me Allahun asnjë tjetër. Nuk i luten djytë për Allah subhanahu wa taala. Nuk vrasin atë njerit të cilin e ka ndalur Allahu për ta vrarë vetëse drejt, drejt, më drejtë dhe më drejtë të shpëtëm më rapë të që të më thënë më drejtë u e la e znunë dhe nuk pëjni moralitet u me je fal dhalike sepse kush i banë një për këtyrë ose këto a i thot ka përmarë gjënafë ju daaf lëhullë a dhabu jo më lëqijamë do të shumë fisholë ati dënimitit në kamitit u e khnud vijhi muhana dhe dhe jeti përjeqme në gjëhlem dhe i poshtruar në ta kjo e gjunafën, Ktoj, dhvrën, vrasja, i e tregon që një p Edh dëshirku janë me gjunafa më të rënda për dënohë, të cilët njeriu do dënohet ahiret, madje ato një pjesë e tyre kanë dënimin që në dhunja. Ja shpejton Allahu me dhurkujt dëshiroj dhe e vlonin kujt të dëshiroj. Madje Allahu i madhruar ka treguar Kur'an që vrasje një personi pa drejtësi është një sikur më vrarë gjithë botën. Sikurse të ndihmosh, të shfutosh jetën e një njeriu, të mos bash sebeb sepse shfuton Allahu i madhruar jo ti ose që është një sej si u ka shpëtuar gjithë botën. Subhanallahu subhanahu wa ta'ala meniz dhale katebna ala bani isra'il. Ne për këtë gjë ne u ban detyr bani isra'ilve. Anahu man qatala nafsan bi ghayri nafsih fa sadi fi fë al-ard ka'annama qatala an-nasa jami'a. Kush e vret një person, jo se jo për shkak të një personi tjetër, domo nuk e ka vrarë sepse ai vrahu, po e ka vrarë pa pa sy të tillë ot o fsadin fi al ard ose vret duke bërë rrmuj dhe shkatrim në tok, domethënë pa drejtësisht përsëri. Fë kënëma qatna nase jami'a, a shnisë se kuj ka vrarë të gjithë njerëzit. Ka gjuna i rëndës tek Allahu subhanuhu teala. Për këtë arsye duhet që njeriu këtë këtë frikë Allahu subhanuhu teala dhe të ruhet prej vrasjes sepse vrasja është gjuna shumë e rëndë edhe njeriu ngushton edhe mëshirin Allahut kur mëshira e Allahu ka mëshirë Allah, Allah, dëjë kur dër gjaku që ka ndalur Allahu më dhuar ai i ngushton që Allahu salla llahu alaihi wasallam më dhuar të ndruajë nga zgjynaf. In shaa Allah, li Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ne ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam Në i hadith të sakt për dy bita ademit, alin salatu selam, njëri për i tyre bëri kurban dhe ja parnojë Allah, kurse tjetrit nuk ja parnojë Allah kurbanin. Edhe kënë gjarë është tërgohet dhe në Kur'an në sonën ma i dhe. Në sonën ma i dhe ka tërgohet Allah së më në tajda. Edhe personit të cilin nuk ja parnojë Allah kurbanin, e u rehu vëllajnë e tip se ja parnojë Allah u ti. Edhe për këtar së e bravë. Ka thon profeti sallallahu alejhi wasallam, çdo gjatë që derdhet në dynjë, i bije i ademit i parë që e bëri, e bëri vrasin, ka pjesën e vet të gjunave në këtë në çdo gjatë që derdhet, sepse ai jeshi i pari i i cili e hapi rrugën e vrasis. Sikurse nëse një person i fton njerëzën një gjë të mirë dhe merr shpërbimin e çdo kujt që e ndjek në këtë të mirë, gjithashtu edhe kush bën një të keqje, ai merr gjunafin e vet të çdo kujt që e ndjek atë person të, të, të keqje. andaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar që bir i Ademit ka gjunafin e të gjithatyre të cilët vinin mbas tij dhe do dënohen sepse as bër imam në sherr, është bërtërtues në të keqje, duke i nxitur njerëzit për të vrarë një tjetrin, duke vrarë vullahin e tij. Edhe pse u bë pishëm më brapo, po pishëm lliku i thim ti vlet domos sebse vullahi i ti ti diç. Edhe over all, moderja u i ti. Kur thot Allah subhanahu wa taala Edhe nuk vrasin atë person që e ka ndaluar Allah vetëm se me drejt Kërë thot me drejt, këtu përja shtohet fjallë me drejt Sepse euh, Allah subhanu t'ala e ka lejuar me ligjin e ti Që në shtetin islam, ligji i shtetit, jo individi Ligi i shtetit, të ndëshkoj ata persona të cilët e meritojnë dëshkimin Parlej në ligjin islam, a i personi cili vred atë e merë shteti Shteti islam, bëjt fjallë Mbasë vërtetohet me fakte, me dëshmitarë që ai është vrasës, si dënohet me vrasje. Ai person i cili vjedh në shtetin islam, mbasi vërtetohet me fakte dhe me dëshmitarë, gjykat që ai ka vjedhur i pritet dora. Dhe kjo është vrasje me drejt. Dhe kjo është drejt. Dhe këtë ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa nëse njeriu përpiqet që ta ndërmarr këtë lloj të, të lloj gjykimi vet, edhe pse Allahu i madhuar ka gjykuar që kush vret vritet, po e bën vetë atë e bën vetë pa, pa lejnë e ligjit islam në shtetin islam bëtë jo në shtetin një, një shtetin një islam që zbët fjalë po që o dhe në shtetin islam edhe në këtu me rasin e se e bën vetë a i ndëshkohet si kur a i është vrasë në të vërtet të regohet në kore profetis së nëllohet sëllem që ka diskutuar profetis sëllasem me disa sahab për një, për, për një person e pyve të kush të otit të, të, të, të guri allot që kërë mendimi ke nëse një dë një Gjenë, si për grua së ti një person tjetër Duk e bërë i moralitet me kërën e ti Tha Sadib në më ba dhe uralot Unë dhe uralot, unë dhe uralot Unë dhe uralot Unë dhe uralot I tha profetët sërem Duhon ka të dëshmitar Për ndryshe Për ndryshe Nësë ti në vjene dhe në thua neve Qërën e ka bërë i moralitet Në dëndetë në dëshkojnë Në të në kam shik Nësë ti e vredë britësh E thot, të dhe uralon dhe vraset. E dhëtë profetisë sa nëlloj se aqo ditën ju prej gjelozisë sa adit Që shështë sa gjelozës e i sa i shkone vret Por është dhëtë unë e më gjelozës e i Dhe Allah është më gjelozës unë Edhe koptimi këtë aditë Dhe shtë të bukharju hadithi është që ja, unë e më gjelozës e i E me gjithë atë nuk e lejoj që të vritët njërim të dojë momente Nuk e lejoj përne Alloj më dhurë ligjeroj më mbrapa Bazë ndolli një gjari i tillë ligjëroi atë që quhet el mulaane që të, mula të mallkoi gruajën vetën e vet dhe burrin vetën e vet dhe nëse ja nëse han ke një shortar i bë mallkimi Allahu dhe ndeshkon Allahu se më të ala. Ndërsa njeriu nëse e gjen një person si i për gruas e tij nuk i lejohat atë absolutisht atë ta parasë. Llogoj dekutush me nëx islam. Edhe pse në ligjin islam nëse një grua kapat që ka bëri morin të vërtëtohet me katë dëshmitar, që ka bëri morin e tet. Ose ajo e pranon vetëm përpara ligjit të Islam, ajo ndo shkon me vrasje. Edhe pse dënimi i saj me vrasjen i Islam, nëse ti e shikon vetë do të nshfilloj nuk do jesh të vrasës, sepse këtu mund ta prindësh çdo kush, shumë bukur, dën çdo kush pasaj, e vret gruan, do pse vrasme vrasë, sepse gjithashtu duhet të bëj moralitet. Për këtë arsye Islam e ka ndaluar dhe profeti i Islam ka thënë, nëse ti e vret atë, do të, të, të vrasim ty. Ky ky është ligji i Islam. Ligji i Islam ka drejtësi absolute, sepse është për Allahu subhanuhu teaj, jo si ligji i njerëzve të cilët e ndëshkojnë njeriu atë kur nuk duhet ndëshkuar dhe nuk e ndëshkojnë atë kur duhet ndëshkuar. Prandaj kur thot Allah me dhurat përveçse me drejt, kur e vë në drejt bëhet fjal për ligjin e Islamit, në të cilin Allah subhanu teala e ka lejuar e ka lejuar ligjit edhe shtegit Islam të Islamit që ai të ndëshkojë ata njerëz të cilët e meritojnë dashkimin. Dhe mëjtojnë, jo individi Tollucë, në ligjë të Islamit që ndodhen, a më shumë që kush bën këtë vritje, kush bën këtë pretendimën radh, dhe marrin çafirë si argument joja se muslimanët janë terroriste an kriminale, po gjithashtu janë shpifje, janë gënjeshtra, janë mashtrime të dyre, mamancilave ta duam të të hedhin himin e Islamit. Në vërtetë arshi Islami nuk është fëje e cila i nxit njerëzit për të vrarë njerëz të padrejtisht. Por në anë të tjera gjithashtu Islami nuk lejon që njerëzit të hypin mbi qafë. Pani edhe profeti sallallahu alajhi wasallam më shpyty. I ka thonë dhukur Allahu, ti ka dhënë një person. Nëse vjen dikush të më marr pasurinë, kam ose jep. I thonë dhukur Allahu, por nëse ai më lufton, luftoje. Por nëse ai i thot më vret, ti je në xhenet. Por nëse unë e vras, ai je në xhenam, i thot profeti sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu ka thonë profeti sallallahu alajhi wasallam që kush vdes duke mbrojtur nderin e tij, domethënë ti tash je duke e mbrojtur nderin, jo atë kur gruaja shkon me më kam të veta. Dje një person ty më fond shpikur për të prodhnuar grun. Jo po ligji nuk e lejon ta vrasësh. E lejoj por nuk e lejon ligji, ty me ligj instancut lejohet që të mbosh nderin tat. Sepse nderi është më i shtrenjtë se afalet e njerëzve që kanë shpikur nga kokat e veta. Edhe nëse dikush vjen për të për të marr pasurinë në shtëpinë tënde, ke drejt të mbosh pasurinë tënde. Kur je duke e parë, je e kap flagrant për ta mbrojtur ose do të vrasësh të vrasësh, vrasë, njëra ose dy e ke. Vinj pordhunu për gruën, kjo drejt moshën e tatë. Kë nuk quhet vrasje me padrisi. Kjo quhet mbrojtja drejtës së ndërcim takavallau i malluar të jetë për deza ti i gjallë. Nëse ti e le gruan tënde që ta të pordhunoi ai dhe rri me duar kryq, ti nuk je njëri ti e pler. Ti je pler, po thënë nuk je njëri më. Ik shkombytu të vytë me urinën e tatës, nuk je më njëri. Edhe sikur ta lejo, mos e mos ta lejo gjithë bota. Se kjo është e drejta që ka vendosur Allahu subhanuhu te al për mbrojtun e nderit, po qse njerëzit të gjithë do ta lejon bullëgje, jo po un nuk ma lejon ligj që u mbrojnë nderin tim. Ato u shkatrrojnë, shkon gjithë po dhonëse do të duan se nuk ka pse të ta lejo ligj. Pastaj kur shkon kapet ai kriminali, shkon botë 10 vjet burg, pastaj paguasa lekë dhe del si usha pa zgjesh trim. Ndërsa nësa ligj në Islam funksionon gjëra ndërforse si funksionon ligji në në ligjet e kafirëve. Në ligjë dha tjetër të cilët të cilët drejtësinë kanë të barabartë nga para. Në ligjin islam kush vret vritet, kush vret padrejsisht vritet. Në ligjin islam kush vjedh i pritet dora, prandaj shikojon ato shtete ku ka pasur islam të pastër. Njerëzit i lini pas rrugëve, nuk ka vjedhë asnjëri. Kishë ku vjedhë, sepse u prishin dy të dorë varshin nëpër rrugë e nuk guzon ti një i pasë ta mendonte vjedhë, jo të vjedhë më. Nuk guzon një i të vjedhë sepse u varshin kokat. Ja ku keni kokë të dorë që kanë vrarë. Kush vret kokën ja ku e ka qtu. Puji pulje divar koka kshulet, do vijnë do vras. Kurse sot, çdo ditë nëpër gazeta shikon u vran njëra, u vran njëra tjetër, u vran njëra tjetër, çdo ditë gjë e parë do vrasin. Kta, të cilët luftojnë terrorizmin, luftojnë terrorizmin, po u terror ne po i terrorizo terrorizoj këmi njerëzit. Si po i terrorizojmë njerëz në duke i ftuar talislam. Nuk ka që nëpër gazeta çdo ditë gje vrasje. Edhe kush që jeton këmi këla, donon 2-3 vjet, sa më shumë parë të ket, aq më shpej të nga burgu. Sa më shumë parat ke, aq më shumë të nga, aq më shpejt të nga burgu. Sa më pak parat ke, aq më gjatë rimburg. Kjo tregon që drejtësia këtu nuk do thot, nuk do thot drejtsi, por do thot para. Po pa të parë i ke drejt, po pa të parë nuk ke drejt. Dhe kjo funksionon në gjithë ligjet perandimore. Sepse këto ligje janë bër, janë poldhimi njerëzut, edhe ato nuk funksionojnë nëse nuk ka korrupsion. Prandaj korrupsioni për këto ligje është si lubrifikanti për motorin. Prandaj këta cilën na na fryn veshët neve prej kaç shumë vitësh duke thonë terrorizmi, terrorizmi, terrorizmi ftain ato të cilët e nxisin terrorizmin në njerëzimit. Me kurtin zer për gazetë, u vra filani, u vra filani, një pjesë e njerëzve do të mërrohen duke gjyqje dhe vrasin, një do vrasin, kurse një pjesë e njerëzve do të bënë trima më shumë. Do të mërrohen masa e gjërë të cilët nuk vrasin e njerëz të thjeshtë, edhe do bënë trima ata të cilët vrasin dhe dhe kanë tollë në shpirti, pse? Së thotë ky vras, ky vras, ky vras, ky vras, ky vras. Çajënia osje, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo, kjo tregon që nuk po asaj që bë vras. Edhe, kështu që vetë mediat bëhen shkaktar që një pjesë i nxisin për të vrar, dhe një pjesë nxisin të një pjesë tjetër për të shkelur me kamp. Shikoni, vllai më semoi që u vra, lushje para çaditësh. Çfarë di bishtet ti? Çfarë di bëj? Po ti zej ka parë dhe me sa duket duhet pare, të ketë parë, u do të dënojë disa vite, me disa vitesh delim se. Delej, sigurisht ka ndodhur asgjë fare. Kur sa e që i ku i ku I ku nuk thed ma Kjo është dritësia Kësi përëtsinë frasinë ata Edhe pastaj në akuzojnë nevi që ne jemi njërës Të cilët në muslimanë Që islami fejë terrorizmit Islami është e që i mëson njërës bërë terrorizm Thonë profetis Salah Allah Qënë ke kënë terrorist, shku përët nëndojnë ata Kjend Përët nëndojnë që muslimanin terrorista niko që ata shkojnë edhe i vrasin muslimanë në vendet e tjera dhe përdhunën motra muslimane dhe vrasin fëmijët e pasojë ku muslimanët duhet në vendet e tjera thonë janë terrorista e çuditshme e pa njerëz vitet vrasin shtëpi edhe nëse tin provën në të ato ti je terrorist niko që ata në vendet e tjera me qindra janë vraset shikoj nuk ka vendë perëndimore mund të bëjnë vit 200 mijë krime çu 200 mijë krime nga ato 200 mijë vetëm 1/3 mund të gjenden jistesë kush e ka bërë kurse 2/3 nuk gjenden fare E më gje ato teknologji, nuk i quhin krime këto, nuk i quhin terrorizëm ato, supojmë kushtimi fare. Dha as nuk i quhin problem shkaku nga se kanë harruar të llojë që janë ta vështatarë të tyre. Kurse muslimanët janë terrorista. Prandaj muslimanët ne duhet të kuptojmë kush është qëndrimi jonë i oni i vërtetë, kush është fëja e on ta njohim të, të BSMT dhe mos mashtrohemi për për pislliçëve dhe për moshtrimeve të mosbesimtarëve, se ata duhet të luftojnë islamin, edhe kjo është puna e tyre. Ata pune për gjëhnem, kurse ne lusallahu në madhur të bëjt për aty që pune për gjëhnet, edhe për fundime është të ka Allah subhanu ta'ala lusallahu në madhurot në ruaj në gjithë dhe e keqe.